Carmen Silva, uimitoarea regină Elisabeta a României, de Gabriel Badea Păun. Caseta 5, fața B. Tinerețea ei este demnă de admirat. Este încă backfish, o nemțoaică ale cărei trăsături nu s-au capturat bine deocamdată, în ciuda coroanei regale exotice și a părului său alb. Notă. backfish, termen care desemnează în germană tinerele fete aflate la o vârstă ingrată și a căror trăsătură caracteristică ar fi o precocitate combinată cu o doză de naivitate, dar și cu o exaltare sentimentală și idealistă, mai degrabă ridicolă, încheiată nota. Lumea sentimentelor a rămas aceeași, deși a devenit o mamă nefericită. Este la fel de impulsivă și se aprinde ușor ca să se calmeze tot atât de repede. Acesta este și defectul operelor sale, nu are răbdare să se oprească și să-și aprofundeze gândurile, de parcă ar fi urmărită de o sete de evenimente, în spatele cărora speră să descopere inaccesibilul. De aceea nu-și găsește liniștea. Ceea ce este scopul final. Trebuie să renunțe la fapte. Numai ce este neterminat este veșnic. Regele este cea mai prozaică ființă din câte există și între ei se cască o prăpastie care îi desparte. Am încheiat citatul. Împărăteasa nu avea într totul dreptate. Carmen Silva, în schimb, o judeca mult mai exact. Ea recunoștea faptul că Elisabeta este foarte sinceră și firească, totul la ea fiind de o spontaneitate extremă. De aceea nu suporta ceremoniile și protocolul de la curte. Citez Bărbații voiau să-i impună unei zâne chingile unui protocol rigid și mărginit, dar mica zână nu s-a lăsat în genunchiată. Ea își întinde aripile și-și ia zborul atunci când lumea o plictisește. Am încheiat citatul de îndată ce și-a terminat sejurul la Sinaia, Sisi a plecat la Hamburg, de unde s-a îmbarcat pentru Anglia. După plecarea împărătesei, Carmen Silva s-a gândit deseori la ea. Citez. Suntem adesea ispitiți să acuzăm pe cineva că nu-și face îndatoririle de îndată ce se abate de la calea obișnuită. Să vrei să gândești și să te comporți diferit de restul gloatei înseamnă să te expui răzbunării acesteia. Am spus asta dintotdeauna, lumea este făcută pentru femeile fără gust, eticheta pentru cei care nu au educație, biserica pentru cei fără credință, rutina pentru cei ce nu au imaginație și elan. Am încheiat citatul. Și totuși n-a încurajat într-un nimic tendința lui Sisi de a se închide într-o lume solitară, a imaginației și a poeziei. Ne putem, lez, imagina că a urmat o corespondență după această vizită, din păcate ea s-a pierdut. Știm doar că după moartea misterioasă la Mayerling în 1889 a arhiduce lui Rudolf, moștenitorul tronului Austro-Ungariei, Carmen Silva i-a făcut o vizită lui Sisi, care părea că și-a pierdut mințile, pretinzând că fiul său este încă în viață și că trebuie să sosească dintr-o clipă în alta în salon. La întoarcerea în România, ea i-a scris mai multe scrisori ca să-i mai aline durerea. Ele însă au rămas fără răspuns. Mareșalul curții principele Montenuovo i-a cerut să nu mai corespondeze cu împărătea sa. Citez, a cărei stare nervoasă nu-i permite să primească scrisori și nici să răspundă. Am încheiat citatul. Scrisorile au fost trimise soției lui Rudolf Arhiducesa Ștefania, dar au rămas tot fără răspuns. Moartea violentă și plină de a lui Sisi pe malul lacului Lehmann din Geneva în 1898 a însemnat după părerea lui Carmen Silva aproape o eliberare pentru această femeie atât de nefericită. Ea a găsit cuvintele cele mai potrivite spre a-i califica moartea. Îngrozitoare pentru lume, dar pentru Sisi, frumoasă, calmă și măreață, fără durere, pașnică, în mijlocul naturii pe care o îndrăgise atât. Nu oricine își dorește să-și dea sufletul înconjurat de mii de oameni înlăcrimați, supunându-se în momentul suprem unei ceremonii fastuoase. Sunt mulți cei care își doresc o moarte frumoasă de ochii lumii, ea nu se număra printre aceștia. În moarte, ca și în viață, ea nu-și dorise nimic pentru restul lumii, voia doar să fie singură, să treacă neobservată, inclusiv în momentul când părăsea acest pământ pe care atât îl străbătuse în căutarea liniștii și a lucrurilor cu adevărat elevate. Pe sicriul lui Sisi, expus la mănăsirea capucinilor în cripta familiei imperiale austriece, Elisabeta a depus o coroană din floarea reginei, prinsă cu o panglică pe care a scris de mână o poezie în germană. Într-un articol care, evident că a stârnit un alt scandal, publicat de prestigiosul ziar vienez Noie Fraie Prese, în 1908, Carmen Silva trăgea o concluzie în privința acestei prietenii, scrind, citez, Elisabeta l-ar fi iertat pe Luchini. Am încheiat citatul. Notă. Luigi Lucchini era un anarhist italian care a omorât-o pe Sisi pe 10 septembrie 1898, la Geneva, unde se găsea incognito pentru câteva zile. Încheiată nota. Poate că ea a fost singura care a înțeles-o cu adevărat. 14. Începuturile unei prietenii celebre Atmosfera creată de anumiți nouveniți influențează rapid un cerc deja existent, schimbându-l asemeni unei culori ce le modifică pe celelalte cu care se amestecă. Încă de la debutul său literar, Carmen Silva le scria mult oamenilor celebri, fie că erau artiști plastici, erudiți sau scriitori. Ea își de seama că recunoașterea trece în mod obligatoriu prin această îndeletnicire și spre aicucerii își punea în mișcare toată influența. Prin intermediul Elenei Bibescu, ea le cunoscuse pe Juliet Adam și Diane de Bosac, care au introdus-o în cercurile foarte închise ale publicațiilor la Revue de De și lezanal politice, literare, care au publicat în foileton mai multe dintre cărțile sale și i-au prezentat pe Pierre Loti. Cum s-au întâlnit? Elena Văcărescu devenită domnișoară de onoare a reginei după marele succes al cărții sale Le Jean d'Auror 1886. Distinsă de Academia franceză, i-a trimis lui Loti traducerea franceză a poeziei Jehova Scrisă de Carmen Silva Fără îndoială flatat că putea să corespondeze cu regina, Lotii i-a răspuns Elenei Văcărescu Citez Vă mulțumesc că am avut ocazia să citesc acest poem, îl admir profund Admir fondul care aparține reginei și forma care vă aparține Totul este frumos și mai multe pasaje sunt absolut superbe surprinzătoare, sublime. Aș vrea să-mi exprim admirația mea lui Carmen Silva. Am încheiat citatul. Puțin după aceea, Pierlot i-a trimis domnișoarei Văcărescu un exemplar din propriul său roman, Pescarul Islandez, cu o dedicație extrem de călduroasă pentru regină. Carmen Silva a admirat mult această carte despre ale cărei pagini scria că, citez, degajă o melancolie absolută care, nu numai că încântă și fascinează fiecare cititor în parte dar îi impresionează în mod special pe cei care au suferit o profundă durere în existența lor. Acest autor trebuie iubit, pentru că el nu numai că știe să descrie cu enorm de mult talent mâhnirea sufletelor omenești, idealul mereu căutat, rare găsit și repede pierdut, dar ca om știe să participe la toate suferințele și deziluziile descrise în cartea sa. Am încheiat citatul. Impresia pe care a lăsat-o această scriere asupra lui Carmen Silva a fost atât de puternică încât l-a invitat pe Loti la Sinaia și a tradus opera în germană. Citez. Vreau să încerc tot ceea ce ar putea apropia cele două popoare. Vreau să folosesc tot ceea ce e cu putință. Avea să scrie destul de ditirambic Carmen Silva cu această ocazie. Ideea că ginta latină și cea germanică sunt făcute spre a se completare reciproc, a devenit pentru mine o idee fixă. Dar una de bun augur Chiar în momentul de față urmăresc acest scop și traduc Cea mai frumoasă carte a literaturii moderne Pescarul Islandez Acest tip de trudă mi este total nou Dar îmi face o plăcere extraordinară Munca mi se va părea prea curând terminată Am încheiat citatul Carmen Silva a terminat în numai trei săptămâni Traducerea din 26 august până la 10 septembrie 1887 Iată ce mai scria în prefața ediției germane Citez. Dacă măcar în câteva suflete germane aceste cuvinte brutale, dușmane, ereditar pot fi înlocuite de acum înainte de frumoasele vorbe țări-surori, înseamnă că o senala mea n-a fost atât de mare și în schimb m-am ales cu o bucurie în stare pură. Am încheiat citatul. Pescarul islandez a fost urmat și de alte versiuni în germană după Lecon de Lille. Citez. Poetul care scrie așa cum mi-aș fi dorit eu să scriu. Am încheiat citatul. Sally Pridham, Butler, Octave Feuillet, François Cope și Paul de Saint-Victor. Lotia a sosit în România pe 26 sau 27 septembrie 1887. După o scurtă trecere prin București, unde a vizitat mormântul principesei Maria, a pornit spre Sinaia însoțit de secretarul reginei, un francez de origine alsaciană, Robert Sheffer, ce o înlocuia din 1886 pe intriganta baroană de Witzleben. Cederea sa avea să dureze până la 4 octombrie. Prima întâlnire cu regina Savant, orchestrată chiar de ea însăși, l-a uluit pe loti. Înveșmântată în alb, Elisabeta a plecat de lângă orga la care cânta Bach și a coborut estrada strada ținând în mână traducerea pescarului islandez, făcută chiar de ea. Scena se petrecea în sala cea mare de muzică, aureolată de o lumină de zenit, în care erau prezente mai multe doamne de onoare în costum popular românesc. Loti nu-și mai găsea cuvintele spre a descrie cât de magnifică a fost cederea lui, cât de frumoasă era regina și cum totul părea un vis, cu ochii deschiși. Citez, regina este înaltă și binefăcută, ochii ei sunt albaștri și puțin nesiguri. Caută îndeaproape privirile celorlalți spre a le mai repede gândurile. Când știi cât de mult au plâns acești ochi, azuriul lor intens și strălucirea lor emoționează asemenea unui gând eroic. Sprâncenele fin-arcuite au o extraordinară mobilitate. Gura armonioasă este obișnuită să zâmbească, lăsând să se zărească o dantură foarte albă și frumoasă. Părul castaniu bogat adesea se dovedește a fi mai puțin disciplinat. Mâinile sunt foarte frumoase, iar pasul nerăbdător este frumos cambrat. Întreaga ființă era mai degrabă drăguță decât frumoasă și chiar mai mult grațioasă decât drăguță. Sub această strălucire de inteligență, de bunătate, de sinceritate cu care își întâmpină musafirii, spre a-i face să se simtă mai bine și a îndemna să vorbească mai curând, există umbra unei modestii profunde, o mirare ingenuă atunci când răspunde titlului de majestate, o uitare parcă arangului, ceea ce scoate în evidență și mai tare sclipirea ce știe să și-o stăpânească, învăluindu-i pe cei pe care îi întâmpină. Am încheiat citatul. Numai că văzut de aproape, aura lui Loti avea să se piardă, de îndată ce au dat cu ochii de el domnișoarele de onoare ale lui Carmen Silva, s-au manifestat printr-un râs neașteptat, pentru că ele își imagineau scritorul un fel de magician înalt și frumos, asemeni personajelor ieșite de sub pana sa. În realitate era mărunțel cățărat pe niște pantofi cu toc înalt, cu o redingotă prea strâmtă pe el și cu obrajii excesiv de pomădați. Cum regele Carol rămăsese la București pentru deschiderea Parlamentului, Elisabeta a petrecut singură și, după pofta inimii, primele zile ale vizitei lui Pierlotti. A știut să profite de această libertate, dând o vadă încă o dată de multă fantezie, invitându-și oaspetele să viziteze locurile rustice și sălbatice, unde regele nu îngăduia să meargă. După mai multe plimbări în pădurea care străjuia castelul și după ce își împărtășiseră amintiri și păreri despre literatură, Regina i-a propus lui Loti, de altfel înspăimântat de această idee, să escaladeze munții ce înconjurau Sinaia. Locul ales era o mică mănăstire ascunsă în niște chei și care se numea Peștera. Acolo nu se putea ajunge decât după șase ore de mers pe munte. Expediția organizată firește fără știrea regelui a început pe la șase dimineața, când în fața castelului s-a adunat o herghelie întreagă. Cum grajdurile regale nu permiteau să fie folosiți cai fără poruncă de la rege, ei au fost închiriați de la țărani, drept care erau niște animale prostrănite și urât mirositoare. Cea mai nobilă dintre aceste rosinante a fost păstrată reginei, care s-a îndreptat spre mărțoagă, urmată de întreaga suită de domnișoare de onoare și de loti, călare pe un măgăruș. Ascensiunea a fost dificilă, iar Elisabeta, spre a și încuraja suita, nu înceta să se extazieze în fața peisajelor ce se schimbau de la o clipă la alta. Dar când a început să plouă și drumul până la mănăstire a fost plin de alte neplăcute surprize, printre care un urs care a speriat zdravă în între cortegiul. Coborârea s-a făcut la lumina fulgerelor. S-a întunecat înainte să se ajungă la castel, când toată lumea era deja plină de noroi și udăluarcă. A doua zi, regele informat de mama sa, principesa Iosefina de Hohenzollern-Zigmaringen, aflată în vizită la Sinaia, a apărut mai devreme decât se prevăzuse și a remarcat în fața tuturor cu tonul cel mai dezaprobator cu putință, caracterul insolit al acestei expediții. Pudica principesă mamă de vit, informată la rândul său de fosta secretară a reginei baroana Witzleben asupra acestei excursii organizate în onoarea unui romancier imoral și cu amiciții compromițătoare, și-a îndemnat fica să-l alunge cât mai curând din Sinaia. Dar Elisabeta, cucerită de spiritul lui Loti, a preferat să uite să-i răspundă mamei sale în următoarele trei luni de după incident. Loti n-a ezitat să-i povestească lui Carmen Silva amintiri din frage de copilărie. Regina i-a sugerat să le publice. Așa s-a născut ideea cărții Le Roman d'un enfant, romanul unui copil, publicată în 1890. Într-o scrisoare din decembrie 1887, când îi mulțumea reginei pentru invitația ce-i o făcuse, Loti scria, citez. E deja târziu pentru mine să mai scriu o asemenea carte. În jurul meu începe să se aștearnă un fel de întuneric. Unde aș mai putea găsi acum cuvinte suficient de proaspete ori suficient de copilărești? Mâine voi porni pe mare. Măcar voi încerca acolo să dau ce e mai bun din mine. Să recreez acele vremuri când încă nu era nimic rău. Mă voi opri la timp astfel încât iubirea despre care am atâta de vorbit în cărțile mele să nu rămână decât sub forma unui vis nedeslușit. Îl voi oferi drept un omagiu de profundă admirație, de încredere fermecată, de unică venerație rafinate regine. Am citatul. Loti avea să se întoarcă în mai 1890. În drum spre Constantinopol s-a oprit la București. A fost o vizită scurtă și tristă. După plecarea lui Loti, a urmat poetul Robert de Montesquieu-Fezonsoc, pictorul jacques Emile Blanche și contesa Diane de Bossac, Egeria Lumii Bune din Paris, care au fost invitați la Castelul Peleș. Carmen Silva i-a încredințat contesei manuscrisul cugetărilor sale, revizuit și considerabil adăugit, cu rugămintea de a-i Ailda lui Loti, care promisese să corecteze imperfecțiunile spre publicarea unei a doua ediții. Notă. În prezent, manuscrisul cu corecturile lui Loti se află la Biblioteca Academiei Române, ca de altfel majoritatea scrisorilor pe care și le-au scris. Alte scrisori furate de șefări la plecarea sa au fost vândute de el unui anticar parizian și legate de lui Barteau, într-un exemplar intitulat Un Exile, societate de Amii de Livre, Lyon 1893. Cartea a trecut apoi prin mai multe mâini și a fost cumpărată în anii 1930 de un bibliofil român, care i-a oferit o regelui Carol al II-lea rămânând în biblioteca regală până în 1948 când a fost transferată la Biblioteca Națională din București. Încheiată nota. Într-o scrisoare din februarie 1888, Loti îi mulțumea reginei pentru, citez, carticica de cugetări care îmi fac o extremă plăcere. Am recitit-o noapte, singur în odaie și aproape, la fiecare pagină, parcă recunoșteam vocea și intonațiile voastre încântătoare. Am încheiat citatul. Și două săptămâni mai târziu. Citez. Șpalturile cugetărilor au plecat deja la Paris, gata corectate de mine și sunt destul de îngrijorat de ceea ce am făcut. Nici când n-am avut mai multe ezitări și incertitudini în ceea ce am lucrat. Carmen Silva îmi dăduse mână liberă să schimb și să transform tot ce doresc și am făcut-o tremurând de emoție. Pe aici, pe colo am mai adăugat câteva cuvinte atunci când mi s-a părut că gândul nu este destul de percutant spre a fi perceput din prima clipă de publicul francez. Am îndrăznit să mai și tai câteodată atunci când mi-a fost imposibil să ajung altfel la o formă suficient de concisă și de clară. Am încheiat citatul. Academia franceză i-a decernat premiul BOTA la 16 noiembrie 1888, distincție ce a făcut-o foarte fericită. În același timp, Loti a tradus și alte două lucrări literare ale lui Carmen Silva, două basme din volumul Poveștile Peleșului, Moșul și Baba și Mihu Copilu. Frații Goncur l-au criticat pe Loti, care deja ajunsese academician, pentru prietenia pe care o considerau una interesată față de regina României. Și totuși, admirația apologetică a lui Loti nu se adresa scritoarei, ci personajului complex, ce cuprindea atât regina cât și poeta. El chiar îi reproșa scritoarei că nu se apleacă suficient asupra cărților ei. Citez, poezii romane și drame mereu scrise în mare grabă, în febra momentului, în efortul epuizant de a fixa cât mai rapid tot ceea ce părea atât de greu de exprimat și prindea viață în imaginației. Și din atâtea opere inegale, o parte ating sublimul grandiosul, altele rămân incomplete, date peste cap, de un germene născând al operei deja următoare. Niciuna nu este destul de bine șlefuită, Căci deci, în literatură ea comitea această greșeală de a crede că totul trebuie lăsat în seama spontaneității scrisului, dintr-un elan inițial și lăsat ca atare într-un dispreț absolut, față de ceva ce este indispensabil și anume să-ți adun și să-ți clarifici gândurile de dragul cititorului, pe cât mai mult posibil. Opera considerabilă a lui Carmen Silva, din care mult prea puține fragmente au apărut în franceză și care, cea mai mare parte, va rămâne pe veci neștiută și pierdută, ar trebui să treacă prin mâna unui foarte conștiincios grădinar. Astfel plivită și-ar câștiga rangul pe care îl merită. Am încheiat citatul. 15. Regina Globtrotter Cea mai mare fericire și cea mai mare nenorocire este să nu-ți mai dorești nimic. După plecarea lui Loti de la Sinaia, viața de zi cu zi a Elisabetei a intrat în rutina obișnuită. Lungi întâlniri literare, interminabile ceremonii de primiri, parade de militare și ieșiri la teatrele din București. Însă moartea bătrânului împărat Wilhelm al Germaniei și trei luni mai târziu, la 15 iunie 1888, cea a fiului său, Friedrich al III-lea, aveau să pună capăt acestei monotonii. Ele au impresionat-o profund pe regină care i-a trimis în loc de condoleanțe noului suveran Wilhelm al II-lea un cânt rugăciune. Acesta însă nu va aprecia deloc gestul, tratându-o pe Carmen Silva ca bolnavă de dicteritis Poetită, de la germanul Dichter poet, și a transmis regelui Carol că femeile nu sunt binevenite în asemenea ocazii. Furioasă că n-a fost invitată la ceremoniile funerare și revoltată de impolitețea împăratului, Elisabeta a plecat de la Sinaia direct la Westerwald, pe insula Zilt, fără a mai trece prin Berlin. S-a instalat acolo pentru trei săptămâni în compania a două dintre doamnele sale de onoare, locuind într-o căsuță de lemn închiriată de la un sculptor. Întoarsă la Sinaia, la sfârșitul lunii august, regina României avea să o întâmpine pe regina Natalia a Serbiei, în momentul acela în plină dispută publică cu soțul său, regele Milan. Viitorul lor divorț era deja anunțat în toate ziarele europene. Venirea ei l-a stânjenit pe Carol, care nu știa cum să o întâmpine, ca fostă regină sau ca sora uneia dintre doamnele de onoare ale soției sale. Natalia a Serbiei, născută Kesko, era într-adevăr sora principesei Ioana Ghica. Pe de altă parte, Carol se temea de influența pe care ar fi putut să o aibă asupra Elisabetei, care, cuprinsă de un mare elan de fericire, s-a arătat foarte entuziasmată de sosirea ei. Vizita reginei Natalia a fost totuși scurtată de sosirea la Sinaia a lui Wilhelm de Witt și a prințului de Wales, viitorul rege Eduard al VII-lea. Episodul memorabil al acestei vizite a fost dorința lui Carmen Silva de a-și implica invitații în Le Tableau Vivant, pe care le imaginase. Ideea nu l-a amuzat decât într-o foarte mică măsură pe principele Edward, care a fost totuși constrâns să-i facă pe plac reginei. Și deci, o surpriză regelui jucând într-unul din aceste tablouri. Evident că regele Carol a fost absolut năucit când l-a văzut pe moștenitorul tronului englez în rolul unui câine care vorbește cu stăpânul său. În timpul șederii pe insula Zilt, Carmen Silva a scris o mică dramă cu două personaje, intitulată În Amurg, și care a fost prezentată cu mare succes în luna martie 1889 la Comedia Franceză în interpretarea doamnelor Adeline Dode. Și hamar. Extrem de dornică să-și reînnoiască acest succes parizian, regina s-a gândit să-i propună lui Sara Bernard, rolul principal într-una din creațiile sale. Cu toate că Marea Sara nu era tocmai pe gustul ei, dar era un nume. Ocazia așteptată era cea unui turneu al tragedienei la București în luna mai. Ideea a stimulat într-atât creativitatea Elisabetei încât în numai două luni ea a terminat șase dintre producțiile sale dramatice. Și totuși cu toată asiduitatea reginei care a asistat la toate reprezentațiile pe care le-a dat actrița la București, răspunsul lui Sara a fost un nu categoric și definitiv. Abia în august 1890 Elisabeta a putut să onoreze invitația adresată de regina Victoria prin intermediul fiului său în timpul vizitei la Sinaia de a vizita Anglia. Cum călătoria la Balmoral nu fusese programată decât la începutul lui octombrie, Elisabeta se gândise să profite din plin de acest incognito. Și-a luat pseudonimul Contesa de Vrancea și a locuit la un hotel destul de modest, pe lângă Hyde Park. Era însă un incognito relativ, deoarece, potrivit uzanțelor, regina era totuși însoțită de o mică suită două doamne de onoare, Zoe Bengescu și Elena Văcărescu, cu mama sa, secretarul personal Robert Cefer și un medic, Alexandru Teodori. acesta având o misiune secretă din partea regelui Carol, și anume să-i facă rapoarte zilnice asupra îndeletnicirilor reginei. El însă a fost nevoit să renunțe repede la această poruncă din pricina unei crize cardiace, ce o va bucura pe regină care avea o oarecare bănuială. În prima sa zi, la Londra, regina a vizitat National Gallery, spre a-și vedea pictorii preferați, pre-Rafaeliții Friedrich Watts și Alma Tadema, arătându-se complet neinteresată de tezaurul de la Westminster Abbey. Astfel, atunci când călugărița, care era pe post de ghid și care cunoștea adevărata identitatea vizitatoarei, i-a arătat colecția numismatică a mănăstirii, Elisabeta a întrerupt-o destul de tăios. Citez. Nu pot să fi expert și interesat în toate domeniile, am încheiat citatul și a părăsit catedrala, preferând să facă turul magazinelor însoțită de doamnele sale de onoare și să se plimbe singură pe străzi, fără ca vreodată cineva să aibă cea mai mică bănuială în privința rangului său. Mai mult, în timpul unei vizite la serele grădinilor Q, entuziasmată de frumusețea florilor și a plantelor, vorbea cu tare. Exprimându-și preferințele și curând, din obișnuință, să joace rolul de suverană, reprezentație ce presupunea elogii, dar trezea nerăbdarea celor care erau nevoiți să încetinească pasul în urma ei. Când a întins mâna să atingă o plantă rară, admonestarea primită din partea unui gardian, Don't touch, de Atmeam, nu puneți mâna, doamnă, a trezit-o oarecum la realitate. Două zile mai târziu, Suita Regală a pornit spre Lundano, o mică stațiune balneară din țara Galilor. Elisabeta a simțit că înflorește în această călătorie, căci libertatea sa a fost totală acolo. Aristocrația din regiune o întâmpina sărbătorește. A fost astfel invitată să participe la concursul tradițional al barzilor din Ținut, solemnitate care avea să adune o mare mulțime de participanți. Secretarul reginei Robert Schaeffer avea să descrie această ceremonie într-una dintre cărțile sale de amintiri. Citez. O întreagă mulțime instalată pe peluza vastului anfiteatru s-o să o contemple pe regina României. Ea se afla în centrul unei strade între șase bătrâni sprijiniți de harpele lor și care improvizau rând pe rând ca trene în dialectul celtic din țara galilor, într-o gloria sa. În acel moment, Carmen Silva s-a scula de la locul său și la rândul ei s-a așezat în plină lumină cu părul fluturându-i în vânt înspre asistența încântată. Pe muzica de harpă ce o acompania, ea și-a declamat câteva dintre cele mai recente poezii. În jurul ei era o tăcere religioasă, ce s-a transformat în urale frenetice atunci când a terminat. Am încheiat citatul. O excursie în Irlanda a întrerupt la Lundano. A fost un fel de turneu electoral organizat de lordul Myth, un prieten al principesei de vid, și care a plimbat-o pe regină din nou fără consimțământul regelui, unde a fost lui mai de folos. Regina Victoria o aștepta la Balmoral în primele zile ale lui octombrie. Prințul de Wales și un general reginei Victoria, principele Heinrich de Battenberg, au venit să o întâmpine. Citez. Parcă mai aud și acum sunetul percutant al cimpoaelor care cântă o melodie de bun venit, plină de veselie, scria Robert Sheffer atunci când povestea sosirea lui Carmen Silva și a suitei sale. S-au deschis portierele compartimentului nostru și prințul de Wales a ajutat-o pe regina noastră să coboare. Știam că totul se petrece conform unui ceremonial protocolar, care face ca întrevederile regale să se asemene între atâta. Cea mai mică silabă, cel mai mic gest, sunt studiate și stabilite dinainte. Toată lumea părea foarte încântată și se declara fericită. Toți păreau că se comportă firesc, sincer și fără niciun fel de constrângeri în timp ce îndeplineau această corvoadă. E greu chiar și pentru cel mai fin observator să surprindă o ezitare sau o formă de plictiseală în atitudinea corectă a fiecăruia. Pentru cine nu cunoaște adevărul, e imposibil să descopere că, de fapt, toate conversațiile erau supuse acelorași reguli inflexibile. Cât de remarcabil este meritul celor care reușesc să dea impresia că totul este foarte viu. Am încheiat citatul.